Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 24 Linței se ridică din scaun și merse încet la un hublou deschis, lăsându-și fața să se scalde în soarele dimineții. Ascultă onorul dat de unul din trompeții lui de cer și urmări cu închipuirea cum pavilionul se înalță la semn, la bastonul Pupa, odată cu geacul ridicat la prova de îndată ce vor ieși în mare, pavilionul maestos de astăzi va fi înlocuit cu unul vechi, rupt și mai puțin curat, pe care Ricci îl păstra pentru momentele de uzură ale navigației îndelungate. Când se se din somn, Jap tocmai se apropia de cușetă cu o ceașcă de cafea gata pregătită și îl scutura de umăr. Timp de câteva secunde a rămas în prada unei senzații de teroare, până ce Jap i-a zâmbit larg și i-a zis. E în regulă, domnule comandant. Așa s-a întâmplat?" Exact cum vă amintiți acum. În vreme ce se rădea, încercă să-și adune gândurile și să refacă șirul evenimentelor. În jurul său, nava se să deștepta la rutina zilnică, voia să retrească până și cel mai nesemnat moment, astfel ca să-i se întipărească în minte pentru totdeauna. Când te gândești că ceea ce l-a salvat a fost doar o chestiune de secunde, era de ajuns ca o singură clipă să mai treacă și nu s-ar mai fi întâlnit. Scrisoarea ei probabil a fost pierdută sau s-a înfundat în cine știe ce oficiu poștal. Dacă n-ar fi rămas în restaurantul acela straniu, dacă, dacă, dacă, părea că nu se mai sfârșește. Gos a un prag. M-ați chemat, domnule comandant? Am primit ordinul, secundule. Avem termen patru zile. Nu-i mult deloc. Mai avem o grămadă de treburi de făcut. Presupun că Loran nici nu le mai pasă de noi. Fă și dumneata ceea ce poți, n-ar fi exclus să ni se anuleze ordinul acesta. Gos din capa îndoială. Am fost în oraș aseară și m-am întâlnit cu un prieten de-al meu. Zicea că se formează aici un convoi mare de tot, cu plecarea foarte pe curând, după cât se pare. Zvonul era plauzibil. Vor avea nevoie de toate navele de escortă disponibile dacă e un convoi mare. Replică. Învoirile se vor da ca și înainte. Foarte bine, aprobă Gos. Îmi rămâne spațiul liber să pot aranja unele lucruri dacă cea mai mare parte a rățoilor ăstora ai noștri ies la uscat. Telefonul zvârnei din nou. Fața lui Geap nu arătă nimic deosebit când raportă. Centrul de transmisii a aparat, domnule comandant. Îi în mână receptorul și zise voios. Și acum, domnule Gos, că tot sunteți aici, ce-ați zice de o ceașcă cu cafea? Vocea fetei părea că-i vorbește chiar lângă el. Iată-mă cât am decepționat, dar chiar vorbesc de la centrul de transmisii. Apoi adăugă repede. Cum te simți, bine? Da, sigur, perfect. Gos, geap și cabina întreagă dispăruseră pentru el. Când te pot vedea? Auzi răspunsul ei pe un fundal de dețăcănit al mașinilor de scris. Și acum, dacă vrei, la poartă. Trebuie să te văd cât mai curând cu putință." Adăugă foarte răspicat. nu e așa că nu avem prea mult timp la dispoziție?" Așa e." Se uită repede la ceas. Vin la poartă de îndată." Când puse receptorul în furcă, observă că gosul urmărește cu privirea ceașca de cafea părând un degetar în mâna lui mare. Cobor la uscat secundule, nu întârzi mult. Fac o față și singur, domnule comandant." Îl studie pe linței pe deasupra marginii ceștii. Va să zică asta era? Ei, să fie într-un ceas bun. E faină cafeaua, domnule Gos? Întrebă Jap. Foarte faină. Gos își compusese o față ca la jocul de poker. Dar și mai fain este pentru unii, nu? În mod cu totul surprinzător, făcu cu ochiul și ieși din cabină pe urmele lui linței. La capătul schelei se opri lângă comandant și privi forfota de pe chei. Apropo, domnule comandant, dacă, și zic dacă, v-ar surâde o mică permisie. Așteptă până ce să se întoarce cu fața la el. Să știți că ne putem descurca destul de bine, ridică din numeri. La urma urmei, cu cât mă obișnuiesc mai din vreme să port toată răspunderea, cu atât mai bine, ca să zic așa. Da, îți mulțumesc. se întoarse să privească o coloană de soldați, ale căror siluete erau grotesc deformate de ranițe și armament. Să știi că s-ar putea să-ți accept propunerea." Apoi salută și coborâs schela în goană. Ei vă-l aștepta la poartă, părând și mai tânără, în uniforma ei albă, dar exact așa cum și amintea. Există un restaurant micut chinezesc, puțin mai sus pe șosea," propuse ea. Și e liniștit." un o vre pe furiș." Nici nu e prea luminat." În vreme ce se îndepărtau grăbiți, pe lângă vehiculele în drum spre docuri și printre marinarii care salutau, îi spuse cu răsuflarea tăiată. Știi că azi dimineața trebuie să mă ciupesc ca să fiu sigură că nu visez? Ba și acum încă mai mi-e frică să nu mă trezesc din somn." Restaurantul se înfățeșă exact așa cum îl descrisese. La ora asta era complet pustiu. Au fost conduși la o masă unde el îi șopti. Dumnezeule!" Ești mai frumoasă decât te-am aminteam eu." Trebuie ca aici e prea întuneric." Vocea îi răgușită și, pentru câteva momente, niciunul dintre ei nu rupse tăcerea. Ea scoase boneta și scutură părul să cadă liber. Și gestul acesta plin de feminitate îi dădu lui o strângere de inimă. Lucrez acum la centrul de transmisii." Evita să-l privească în față." Așa că știu ce ordine ai primit." Patru zile." Tăcut pe timpul cât un chelner le-a pus pe masă ceștile de ceai. Și eu voi fi trimisă înapoi în Anglia." se întoarse cu fața la el și îi prinse mâna între ale ei. Poate că vom fi amândoi în același convoi." Ești strânse blând mâna. N-ai grijă, nu va păți ca celălalt. Nu se poate întâmpla așa ceva." Sigur că nu, dar de ce te-napoizi așa de repede?" Ea și încrețină sucul. Am fost trimis aici împreună cu câteva colege pentru operația Singapore. Trebuia să lucrăm la transmisii. Acum că totul s-a terminat, ne înducem din nou acasă. Poate chiar să urmez cursul acela de specialitate. Își coboră privirea. Iată-mă că am uitat despre toate celelalte fete care s-au prăpădit. Trebuie că a fost groaznic. Lindsay se pregăti să răspundă, dar ei îi strânse din nou mâna cu afecțiune. Stai un pic, trebuie să-ți ceva. Nu știu ce ai să crezi sau ce ai să spui, dar eu mă simt obligată să fiu sinceră. Linței așteptă cu sufletul la gură. Îți amintești de prietena mea, Merion? Cea al cărui tată e lord? Exact, merion, Tatăl ei este grozav de bogat, dar ea e o fată deosebit de drăguță. Eve deveni prusc încurcată. El are o întreprindere aici, tatăl ei, vreau să zic. Are o casă pe malul mării, unde am stat noi două în ultima permisie. mâna ai tremura peste a lui. Acum că sunt pe lista de plecare, pot lua o altă permisie. să se brusc și-l privi drept în ochi. Dacă ție ți-ar face plăcere... Iv, știi bine că aș fi fericit. Dacă ești sigură că... Aia privi gânditoare la mâinile lor înlănțuite pe masă. Sunt absolut sigură, pentru că mi-e teribil de frică să nu te pierd din nou. În felul acesta ne vom convinge amândoi." Râse fără haz. Mi-a fost de asemenea grozav de teamă că tu ai să crezi că am obiceiul să invit la vilă pe malul mării pe toți comandorii pe care îi cunosc. Când poți lua permisia?" Aia și ridică din nou privirea cu ochii luminați de bucurie. Chiar azi, și tu, își aminti cuvintele lui Cos, vorbise de parcă ar fi știut. Te pomeniști că toți de la nava erau în cunoștință de cauză. În după amiaza asta, cu ce mergem acolo? Pot căpăta o mașină. De fapt, Marion o găsește. Fata asta e în stare să găsească orice. Știi că a început să-mi fie foarte simpatică și mie? Ei mai bine să plecăm de aici, era spunse liniștită. Mai am de făcut câteva lucruri până la plecare Și repuse boneta și adăugă Cel puțin ești sigur că vei fi condus de un șofer excelent Cel mai bun din scapa, se spunea pe atunci Și aveau dreptate La ieșirea din restaurant, lumina era de-a dreptul orbitoare Am să-ți telefonez la cazarmă Da, iar eu am să vin să te iau Zâmbi Nu sună urât? Mie nu o mângâie pe braț. Te iubesc, Iiv!" O coloană de marinari mărșăluia pe șosea spre o de oarecare și când ajunse în dreptul lor, cartnicul urlă comanda. Pentru onor spre stânga!" Când se întoase după primirea onorului, fata al salută regulamentar cu ochii mai zâmbet. Și eu pe dumneavoastră, domnule comandor!" O urmări cu privirea până ce dispăru în interiorul unei clădiri vecine și apoi se grăbi să intre pe poartă în urma coloanei de marinari. Chiar și după ce a parcurs întreaga schelă, încă se mai temea să nu apară vreo piedică, vreo modificare a ordinului sau o conferință la statul major. Cine știe ce moment de criză cre să-l imobilizeze la bord în tocmai cu o ultimă și crudă capcană. Gos ascultă cu atenție toate instrucțiunile pe care le dădu și apoi spuse. Unde o să stați, domnule comandant, pentru cazul când am nevoie să iau legătura cu dumneavoastră? Îți dau telefon în momentul când aflu numărul la care mă poți găsi. Se uite la stirpei, pisica bordului care urca voioasă pe schelă după o scurtă vizită la docuri. Păi atunci propun să plecați chiar acum, domnule comandant, rezise gos aprobând graf din cap. Intră în cabină să-și pună câteva schimburi într-o baliză, dar nu se putea abține să nu stea cu urechea atentă la țăritul telefonului. Geapul îl ajuta la împachetat, iar când fugata să plece, acesta îi zise. Poate că e bine să luați și asta, domnule comandant." E o mică macheta bembeculei fiind executată din argint. N-avea nici 5 centimetri în lungime, dar fiecare detaliu era perfect reprodus la scară. Adăugă ceva cam încurcat." A fost făcută de nostrumul lui Becky cu mulți ani în urmă. Știu că nu se cade să vă zic, taman dumneavoastră, dar nostrumul a trebuit să topească vă patru cenice de argint din restaurantul de la clasa întâi ca să o facă. Linței îl privi mirat. Bine, dar știu că așa ceva ai dorit din toată inima să păstrez pentru dumneata. Ei, o păstram și eu așa, domnule comandant. Poate chiar pentru un caz ca ăsta. Dar oricum... Sunt sigur că o să-i placă donșoarei." i puse macheta în valiză. În mod sigur că da, la fel de mult ca și mie." Geap se schimba de pe un picior pe altul. leu, eu stau la taclale și treaba nu vrea să se facă singură." Ezită un pic și apoi adăugă. Și, domnule comandant, vă urez vânt de mare larg în vele." Cum am să-i mai duc dorul felului în care mă răsfeți atunci când voi ajunge din nou la milităria marinei? Geapă zâmbea cu gura larg deschisă. Am de gând să-mi iau o cărciumoară când s-au terminat prăpădenia asta, domnule comandant. Vă invit să veniți să mă vedeți câteodată. Îți promit, solemn că voi veni. Geapă îl conduse până la scară și îl privi cum se grăbește pe puntea promenadă. Curios cum am avut aria să mă despart de miniatura asta de argint după atâția ani de zile, gândi el vag. Dar fata pentru care o pregătise nu l-a așteptat. Se strâmbă dezgustat de micimea firii omenești. S-a măritat cu un părlit de zidar și așa-i trebuie să se învețe minte. Auzi auzit trilurile siflei dând onorul comandantului și oftat în caușurare. ușurare. Linței reușise să plece fără nicio piedică. Se duse în cabină și ridică receptorul telefonului. E neregulă, Bob. Dacă poți să pui din nou telefonul în legătură, toată treaba e în ordine. Apoi, fredonând vesel, se duse spre bufetul său să-și caute sticla de drâmbui. Era un automobil militar deschis de tip vechi, dar motorul suna normal și când au depășit cartierele de margine ale orașului, kilometrii au început să se scurgă din ce în ce mai repede. Da un moment dat, când luau o curbă largă pe faleza ce se ridica binișor deasupra mării, ea îl întrebă. De ce mă privești așa de insistent? Nu e drept. Eu sunt obligată să mă uit pe șosea și tu... Alinței își cu brațul pe după spătarul scaunului ei, atingându-i părul cu degetele ori de câte ori, el resfira vântul. Nu mai văzuse până atunci fără uniformă. La poarta docului, era cât pe aici să treacă pe lângă ea fără să o recunoască. Rochea era foarte simplă, de culoare verde deschis. O luase i-a explicat ea, chiar atunci, direct din galantar, și ca să-i dovedească, a rupt în fața lui eticheta cu prețul prinsă de tiv. Fiindcă îmi face mare plăcere, așa că tu conduci și eu te privesc, e bine? Altădată, în timp ce așteptau o ciradă de vaci să traverseze șoseaua, și-au înlănțuit mâinile, uitând cu totul de zăpușală și de praf, ca și de văcar care se uita la ei cu gura căscată. Colinele înverzite cu arbori aproape împreunați deasupra șoselei se succedau cu porțiunile de câmpie cu drumuri lungi, deschise, lângă care numai rare ori apărea câte o clădire sau vreun bungalou, formând un singuratic semn de viață. Praful svorane de sub roți, formând un neîntrelupt nor galbui, iar mașina se horduca violent peste rădăcini și pietroaie, de parcă nu-i păsa de nimic. Se cățăra în viteza a doua, pentru ca apoi să pornească din nou sfărăind la vale, lăsând să se întreba de scurte luciri de albastru printre palmieri înalți, ca să arate că marea nu se găsea niciodată prea departe. Apoi au intrat pe o altă șosea mai îngustă decât cea principală, în care fata a fost nevoită să reducă viteza pentru a putea efectua numărul mare de viraje. Îi zise, Ce spuneai despre navă? S-a hotărât definitiv?" Da," i-a răspuns aprobând din cap. I-a întins o mână și o apucă pe a lui, ținându-și privirea îndreptată spre șosea. Îți pare tare rău de asta, nu-i așa?" Ezită, dar continuă. Poate că voi reuși să mă transfer și eu în apropierea localității unde vei fi tu." Probabil că i-a revenit în minte povestea cu plecarea în Canada, că ce-adăugă. Să știi că nu mai plec de lângă tine, acum că abia te-am găsit. Am să fac tot ce pot să împiedic așa ceva." A fi bine să vorbești cu Merion în problema asta. E cea mai indicată să cunoască astfel de dedesubturi. se cu hohot aruntându-și dinții ca perlele și strigă ca să se facă auzită în ciuda zgomotului de motor. A mai făcut treaba asta pentru o altă fată. A sfătuit-o să rămână însărcinată ca să evite de a fi trimisă din țară. Și a rămas? N-aș crede să-i fi văzut amorezul. Parcă era un rinocer. Într-un târziu opri mașina pe cresta unei mici coline. Alinței a avut priveliștea unei seminune de nisip auriu, terminată cu un promontoriu căruia oceanul îi făcea un colier de valuri înspumate. Un soi de clădire, tupirată printre palmieri, părea că se află aici de la începutul începuturilor. Asta e? Aia îl privi grav. Cum o să fie? Asta e un templu, bătrând de tot. Lăsă mașina să mai meargă un pic și apoi strigă. Uite, acolo, o vezi? Casa era situată în interiorul unei ingredituri joase, din zid văruit în alb și ascuns în parte de un șir de pomi. Arăta foarte racoroasă și înbietoare. Linței nu putut discerne niciun semn de viață, și chiar după ce mașina se opri la poartă, nu se văzuse nicio mișcare în casă. Un bătrânel și cu fiul său a de ea în cea mai mare parte a timpului. Atunci când sosesc însă invitați de soi, aduc servitor de meserie, bineînțeles. E de dreptul minunată. Ea sărit din mașină și-l trase de braț. Stai, frate meu, că încă n-ai văzut nimic. Râdea din plin copilărește, spionându-i fața în timp ce îl târgea de mână spre casă. Locuința nu avea decât parter și părea construită numai din piatră și marmură. Chiar și pe vremea când mâna de lucru era ieftină, tot trebuie să fi costat o mică avere. Uite-l, îi zise ea. Îngrijitorul avea o bărbuță cenușie și fața plină de riduri adânci. Probabil că are 80 de ani, gândi linței. Bine ați venit înapoi, domnișoară, o întâmpină el. Am trimis băiatul să vă aducă bagajele în casă. Fata se uită la linței. Dacă ai nevoie de telefon, ia acolo. Arată către o ușă. Pentru o clipă fața ei se întunecă. Să nu te duci și înapoi, indiferent de ce se întâmplă chiar dacă ia baza foc. Tu ce faci acum? Of, praful ăsta, răspunse trecându-și degetele prin păr. Mă duc să mă scald în mare și după aceea vom mânca ceva. Făcun glumă o plecaciune de curtoazie. Mai dorește ceva, domnul? Linței păși într-o încăpere cu plafonul scund. Nu avea multă mobilă, dar cea care exista părea a fi foarte veche și sculptată de mână. Telefonul de alamă arăta neverosimil și fusese instalat lângă fereastră. Linței își imagine pe cineva, aparținând trecutului, că se află în cameră și ascultă o voce venind din lumea de afară. Există oare cineva care să vrea să mai plece dintr-un astfel de loc? Se întrebă singur. Legătura telefonică era surprinzător de clară și, după un scurt timp, putu vorbi direct cu nava. Aici e comandantul. Dăm-te rog pe ofițerul de gardă. Așteptă imaginându-și ce zar a iscat pe puntea superioară a navei și încercă să-și alunge o presimțire ca o strângere de inimă. Dar nu ofițerul de gardă s-a prezentat la telefon, ci gos. Părea calm și indiferent. Totul este în ordine de partea noastră, domnule comandant. Tocmai mi-au adus doi din trupeții de uscat beți turtă, iar eu sunt pe care să-i fac fundul prafului hoțoman de hamal, un băiețandru, pe care l-am găsit în magazia de materiale a șefului de echipaj. Făcă o pauză. Cu alte cuvinte, o zi normală. Lincei citi numărul telefonului de alamă și îl comunică lui Gos. Apoi adăugă. Cum să-ți mulțumesc că stai la metereze și aperi fortul? Nu-i nicio bătaie de cap, domnule comandant. Urmă o pauză în care pe fir nu s-a auzit decât murmurul vocii cuiva, mai de departe, apoi Gos zise brusc. Tocmai am aflat unde aș putea pune mâna pe niște pitură, nu mai am timp de vorbă, domnule comandant, că mi-e frică să nu pierd și așa ocazia. Și legătura se întrerupse cu un țăcănit. După zâmbetul tău de motan șmecher, deducă baza, n-a luat încă foc. Se întoarse și o distinție profilată în ușa deschisă. Purta un costum de baie negru care scotea și mai mult în evidență bronzul pielii. Iar te-am prins uitându-te lung la mine. Așa cum îți spuneam, ești adorabilă. În special astăzi, se îndreptă spre ea. Își puse mâna în șolduri și încercă să se încurunte. Am gura prea mare, toată fața mea numai pistrui și silueta este exact ca unui băiețoi. Tăcut îl privi cum o prinde de umeri. Și te iubesc, deși ești un mare mincinos. Mă și că te-au primit în serviciu ca oară A trebuit să porți ochelari, îi zise el. Și se minună cât de moale și de catifelată e pielea fetei. Ea-și puse capul pe pieptul lui. Minți, da, ești drăguț. Apoi îl respinse. Pune-ți chiloții sau cum se cheamă ceea ce poartă comandori în ocaziile ne-simandicoase și vină după mine pe plajă. Făcă o pauză ca să-l poată privi în voie și se înroși toată. Batrânul Mohamed îți va arăta unde sunt puse lucrurile asta e numele lui adevărat? Dar ea era afară, alergând scaldată în soare, picioarele se lucind ca aurul, în contrast cu verdele frunzelor de palmier, unduite de briză. Bătrânul îl aștepta la ușa unei camere, ținând în mână costumul de baie și zise cu seninătate. Domnișoara, este foarte vioaie astăzi. Mă bucur să o văd așa. Înainte era nefericită, întrebă linței scoțându-și așa. Singuratică, cred eu, dar acum a trecut." Locam așa și-a adăugă. Am eu grijă să pun femeia să o spele." Linței îl urmări cu privirea cum se departează încet pe coridor. Bătrân, dar plin de demnitate. Ai putea spune un al doilea jap. Privind jurul s prin cameră, rochea verde se odihnea pe un scaun lângă pat. O eu ușor, mai păstra încă din căldura trupului ei. Atunci el deschise valiza și scoase macheta de argint. Pe măsuța de lemn de tec, fata își lăsase ceasul brățară. Ezită un moment, apoi puse micuța navă lângă acesta. Patru cenice de argint spuse geap. Ce echilibristică oratorică trebuie că făcuse atunci ca să explice asemenea lipsă din inventar? Zâmbind se întoarse și alergă prin holul la cărei pardoseală o simțare ce sub picioarele goale. O regăsit pe Ive, stând până la bră în apă, corpul ei zvelt fiind clătinat într-o parte și în alta de hula adâncă. Haide, vino!" Îșmișau ochii în lumina soarelui, ceea ce l-a făcut să regrete că nu are la îndemână un aparat de fotografiat. Na, iar te prind că mă mănânci din priviri!" Râse voios, același sunet cristalin pe care l a zis în noaptea aceea de la scapa flau și se aruncă în valuri. Când într-un târziu au ieșit din mare și roind și trăgându-și răsuflarea, lumina zilei începuse să se stingă. Linia înaltă de arbori avea coroanele aurite de ultimele raze de soare și-și umbrele lungi ca niște bare negre peste casă. Ea i-aruncă un prosop și începu să-și frece viguros părul cu un altul, apoi brusc îl chestionă. Nu mi-ai spus până acum." Ce? Cât timp?" Două zile." Observă cum mumării ei devin mai rigizi sub sclipirea picurilor de apă înspumată. Apoi fata îi răspunse cu ton liniștit. Vom profita la maximum de ele, nu-i așa? Dar trupul îi temura ca sub biciuirea unui vânt rece, până ceilor o cuprinse în brațe. Să știi că n-am să plâng, promise. Apoi se suci în brațele lui și îl privi în ochi. Sunt atât de fericită încât nici n-am cuvinte să-ți spun. Apropo... Bătrânul s-a enervat de bine la când i-am spus Mohamed. Alin se aplecă și-și culese prosopul de pe nisip. i a privit deznădăjduită. Vai de mine, nu cumva... Dar îi fața și exclamă. Răule, să știi că nu mai vorbesc cu tine niciodată, chicotii. Deși văd și eu că e bătrân bine... Au traversat plaja, alergând împreună și au intrat în casă. Mai multe lumini erau apărinse, iar în camera cu tavanul scund, masa fusese aranjată și o sticlă de vin se răcea în frapiera de alături. Rămaseră unul lângă celălalt în pragul ușii, încântați de cina care îi aștepta și de camera atât de liniștită. Își petrecu brațul pe după omeri ei, simțind că pielea umedă este aproape rece. O auzi spunând. Ei da dreptul miraculos. N-am crezut că astfel de lucruri se pot întâmpla a Evea. Nici eu. Am impresia că tot Merion și-a băgat coada un pic. Da, da, așa cred. Se departa cu o mișcare ușoară înainte ca el să o reține. Mă duc să mă schimb. Am să încerc să arăt ca o doamnă în cinstea ta. Făcă o pauză. Apoi te poți îmbrăca și tu, dar nu în uniformă, măcar de data asta. Nici n-aveam de gând, zâmbi, de data asta serviște te cu o băutură, dar nu prea multă. Vreau să împat cu tine toate cele. A fugit prin hol către dormitor. Vai, doamne, ce nerușinată m-am făcut! Zău că da! Bătrânul servitor a apărut ținând în mâini un halat de baie. Vă anunț eu când domnișoara e gata, domnule. E minunat ceea ce ai făcut aici pentru noi. Îți mulțumesc. Asta e un nimic, zise omul ridicând din numeri dar pe fața îi se cita umbra unui zâmbet când se depărtă cu demnitatea lui dintotdeauna. Linței se-a plecase asupra tăvii cu băuturi când fata dădubuzna în cameră. Era tot în costum de baie și ținea în mâini nava de argint. Ce dar minunat mi-a adus, iubitule! Alergă la el și îl săruta apăsat pe obraz. Fața era umedă toată, dar de data asta nu din pricina mării. E de la geap, dorește să o primești tu. Drăguțul de el făcu un pas înapoi și îl studie câteva secunde și scumpul de tine, apoi plecă din nou din cameră ținând strânsă la piept miniatura ca pe un talisman.